«Я зрозумів, що існує змова», – сказав він і на підтвердження кивнув підборіддям. Терезка кивнула і собі. «Можливо». Буба втягнув кутиком рота слину, що стікала по підборіддю. «Наступне. Я зрозумів, якого роду це змова. Я назвав її «змовою команд». «Схоже, ті, хто регулюють еволюцію, вирішили підкорити людину. Це, сказати би, змова самої еволюції проти людини. Бо, виявляється, все, що б людина не робила, вона робить по команді. Тереска дала знак спинитися. Які ще добіса команди? Геометричні!» – сказав Антон і насупив брови. Терез чин регіт як обрізало. Сплило кілька назв Лобачевський Сумнівання Неопубл Риман Проникнення в неточковість Неопубл Гаус Введення у нелінійність Неопубл Евклід і його антицентр Теж Неопубл Примітка Евклід він же сантехнік, один із львівських витців. Прославився завдяки своїй геометричній антидоктрині, зведеній у праці антицентр. Сантехнік був одним із перших витців, які не належали до клану архе. Згідно з легендою, він написав антицентр за одну ніч, одразу після свого першого в'юку. Отже, антицентр став своєрідним маніфестом руху плазматиків. Апокрифічні варіанти антицентру й досі ходять по руках у вигляді ксерокопій. Їх переписують і уважно вивчають. Згідно з легендою, сантехнік викалатав особливий сорт плазми – альбедо, який вкупі з освоєнням його брошури «Антицентр» дає поштовх до остаточного польоту у велике тощо. Кажуть, сантехнік – єдиний зі всієї львівської тусівки плазматиків, хто остаточно пірнув у тощо. Принаймні, більше його ніхто не видів. Антицентр – персональна синтаксична знахідка сантехніка, свого роду катапульта для переміщення по світах архе. Одне з ключових понять для розуміння механізму руху плазматиків. Також дивись. Велике тощо А ось і черговий вар'ят Прошу познайомитися Антон і його архевісім. Що? Черговий неопубл? Парафренік Подумала Тереска і здригнулася Парафреніки-анігелісти Яких удосталь розплодилося На попелищі буму Були людьми небезпечними У плані надцінних ідей Вони дуже продуктивні а їх спекуляції на ґрунті крапель і крапочок часто виявлялись заразними. Вона піймала себе на тому, що її очі примружуються точно так, як Антонові. Архе таки міняє. Новий, примружений погляд сам покосився вбік і зупинився на сумці. Тереску прохромила бридка підозра. Поки вона була нав'ючена, Антон лазив досередини і знайшов папку з безцінними конспектами лекцій маестро Лобачевського, позичені у доцента Козлика. Отож, усе стає на місця. Історія розвивалася так. Божевільне падло Антон користується нагодою, поки я, біднесенька, валяюся нав'ючена. Зазирає до мого наплечника і на совість знайомиться з його вмістом – по чому використовує побачене і заради неясних цілей тампонує мені звини? Упевнилася вона. Підбирається ближче. Тільки для чого? Молодитися? Якби ж то? Тереска знов примружила око і уявила себе вороною. Перспектива помінялася вона вгледіла цього фраєра у зовсім іншому світлі. Фрайер, навіть гадки не маючи, що його розкушено, ніжився на останньому сонці і чихрав щоки. Он воно, обличчя справжньої змови. Тереска вчергове придивилася до Антонової міни і в душі посміялася над своїми гіпотезами. Ніщо не веселило її так, як вигадування змов, і не тривожило так раптово, як їх підтвердження. Вона припала поглядом до Антонового профілю. У відповідь профіль замерехтів тисячою незаперечних подробиць доказів, які однозначно свідчили про змовницьку натуру його власника. Швидко, аби її не розкусили, Тереска набрала подоби уважної, вдумливої дівчинки – «Дівчинки, яка легко ніяковіє, дівчинки, яку легко загнати в кут, дівчинки, яка з'їсть п'ять кіло макаронів і бровою не поведе». І вражено закліпала очима. «Ах, геометричних!» – підіграла вона до його слів про геометричність змови. «Пляха, що ж таке робиться?» «Так», – Антон кивнув і зробився ще серйознішим. Мені цікаво зараз, хто за цим стоїть. Я вже згадував вам про архевісім людей, які сприяли виникненню нафтизинового буму. Дуже м -м, побіжно можеш розповісти більш докладно? Антон кивнув, а Тереска краєчком всевидячого ока помітила, як розлізлося бубене лице в зловтішній либі. Так от. Насправді весь бум довкола плазми був майстерно організований командою людей, які називають себе архе-вісім. «Ти, напевне, маєш на увазі клан архе?» – перепитала Тереска. «Та ні, то були просто перші вітці. За браком досвіду все наплутали. Поки врешті жаба не вдавила». Антон махнув рукою. «Насправді, ніякого архе-вісім і не існує» але є виразний процес, який очолюють певні особи. Річ у тім, що людство в образі окремих індивидів веде війну. Проти кого? Проти геометрії, звісно. Ефклід, Архімед, Декарт – це ж зрадники! Геометрія являлась їм як Мефістофель Фаусту. Вона пропонувала співпрацю задурманила казковими перспективами подвійного бачення, геометричного і текучого. Космічний симбіоз. Ці витці знали, що пропозиція подвійного, кристалічного і некристалічного бачення – це насправді підкуп, однак вони знехтували цим фактом. Вони хотіли величі, вже і зараз, а геометрія вимагала надто високу ціну. Зате більшість із них легко платила той оброк. Античні товстолобики занапастили людство в обмін на пам'ять про себе. Усяке геометричне відкриття це торжество окремого самолюбивого егоїста, якого геометрія підкупила незмірними багатствами душі. Розумієш, красномовно, але нащо? У сенсі, для чого геометрії підкупляти самолюбивих егоїстів? якщо вона і так повсюди. А власне, щоби живитися нашою увагою. Увага – її щоденний харч, її тіло і сила. Розумієш? Геометрія за природою – паразит. Раніше її так багато не було. Взагалі було всюди чисто від неї. Але століття за століттям через своїх глашатаїв геометрія впіймала всіх. Геометрія – це структура, схожа на вірус. Вона вмонтовується в людську свідомість, кристалізує її певним неприроднім чином. Так, що ми починаємо некеровано сприймати світ як певну відчуттєву матрицю, як обмежений набір шаблонів сприйняття. А ми за це живемо її своєю увагою. Раніше, за часів великих геометричних відкриттів, ці порції уваги були цілком поміркованими, але вона не задовільнялася малим, та й ніколи не мала на меті задовільнитися. Геометрія розросталася, а що уваги при цьому потребувала щораз більше, то це нас виснажило настільки, що тепер ми геть охляли. Стали такими, якими й потрібні геометрії, ледь живими і напівпритомними. «Фактично, ми спимо на ходу. У нас вистачає уваги тільки на те, щоби слідувати за автоматизмами, запропонованими геометрією. Тереско, ми в полоні! І найбільша катастрофа в історії людства – це те, що ми навіть не зауважуємо цього». Антон робився пафосним, немов господній глас. «Геометрія обнагліла! Тепер вона навіть не криється!» Вона щосекунди перед самісіньким носом, наче хизується тим, що ніхто більше не в силах її ігнорувати. Вона слабне тільки тоді, коли на неї агресивно не звертати уваги. Скажімо, коли довгий час не ідентифікувати коло як коло, а квадрат як квадрат, ти перестаєш знаходити їх серед того, що бачиш. Але людство програло геометрії. Що? Все аж так фатально? А що? Що, тобі відома хоч одна людина, яка не знає, як виглядає трикутник, а як квадрат? Сама бачиш, не залишається нічого іншого, як займатися диверсією. Якою диверсією? Уважною. Такою, яка витісняє з місків геометричність. Скажімо, з диму. Архемани знали, що роблять. Вони зрозуміли це і стали боротися навіть за найменші крихти своєї внутрішньої уваги. Просто мало хто міг витримати таку боротьбу. А дим, між іншим, це все ще не геометрія. Тому архе часто порівнюють хто з димом, хто з вогнем, хто з полисками на воді. Як тільки математик здогадається, якими формулами можна задати динамічне рівняння, скажімо, для диму, він наче звільниться з полону, і його сприйняття опиниться в плазмі без жодних попереджень. Але який божественний фрактал, яке міжгалактичне дифрівняння потрафить описати цей хроносинкластичний інфундибулум? Дехто з Архе-8 утямив, що геометрію не здолати раціональністю. Тому ці люди побачили інший шлях. Вони винайшли краплі. «Але щось у них, напевне, не спрацювало», – посміхнулася Тереска. «Бум щез, а геометрія як була, так і залишилася. Хіба ні?» Антон безпорадно розвів руками. «Тим, кому це потрібно, плазма відкрилася, а це головне». Краплі самі знаходили людей, у яких кристалізованість геометрією була не такою міцною. Це не містика, все відбувалося за законами лінійного мислення. Рідина стікала в ділянках з підвищеною кривизною. Він перевів подих, вочевидь підійшов у своїй ораторії до пафосного звершення, аж тут: Не вір йому, це в нього такий задум, втрутився Буба напрочуд рішуче. «Поки ви тут бездякали, я таке там зувидів, що вам і не снилося. Я про вас тепер все-все знаю», – сказав він і захвилювався від спогадів. «А той, цей, – Буба титнув пальцем на Антона, – а він взагалі цей во, як його, енурезник!» Тереска перевела погляд з одного на іншого, потім назад і розсміялася. Невже плазма справді зірвала хлопцям дах? Антон, якого на секунду вибили з сідла, взяв себе в руки. Він розвернувся до Буби і, дібравши з арсеналу найбільш іронічний тон, сказав То розкажи нам, що ти бачив, із задоволенням послухаємо. І покосився на Тереску, неначе силоміць, уплітаючи її в колаборацію супроти Буби. Буба паскудно заусміхався, а пальці його заметушилися по траві. «Хочеш мене переманити на свою віру? Та, Антоне? Геометрія, тралала! Еге, ге Не на того напав! Не вір йому, Тереско! Я знаю краще за нього, як то все має бути!» При цих словах Буба ухитрився ще й підморгнути. Тереска здригнулася. Від упевненості, що бреніла в бубиному голосі, робилося незатишно. Буба продовжив. «Вірите, я знаю наперед, як має відбуватися розмова. Я вже все то повидів. І я про вас обидвох все-все дізнався. Ти би знала, Тереско, що то є насправді за один. То такий хитрун, такий гівнюк». Отак так втертися в нашу довіру? Знала би ти, як він усе це прорахував. До міліметрика! А я, я ж спочатку і сам купився. Думав, він такий покладистий, такий добренький. Ех, наївна я душенька! Антон увесь пожорсткішав і загострився. Він скептично підсміхався і похитував головою, чим відразу ж переводив кожне бубене слово на жарт. Буба піймав його погляд і збуджено замахав руками. «Ні, ти поглянь на нього. Ти бачиш, який він засранець. Та він же насміхається з нас. Я знаю, до чого то. Він хоче забрати в тебе твою папку з ксерокопіями до цента козлика, яку ти нам показувала». А тепер буде на ходу вигадувати різні побрехеньки, лиш би вимацати папку. І Буба глянув на неї таким навіженим поглядом, що довкола серця стислися судини. Дещо розгублено Тереска сказала Зачекайте, але ж я не показувала вам ніякої папки. І про козлика не говорила. Ну, та теж скажеш, не показувала. «А хто нам про геометрію торочив тут цілу годину?» «Я?» – скажеш. «Та в тебе ж рот не закривався!» «Не було такого!» – сказала вона і глянула на Антона. Антон подивився на неї і сказав. «Ну як? Ну не зовсім. Про геометрію ти, звичайно, розказувала. Інакше з якого-то дива став би я про архе у утут розпинатися?» Але папки з собою ти не мало. Тут Буба щось явно конфабулює. У тебе в сумці лежать мої документи. Коли ми йшли на замок, я попросив тебе понести їх у наплічнику. Щоб не загубилися, коли ми тут закрапаємося. Тереска швидко розв'язала торбу, заглянула, впізнала свою папку на шнурівки і навіть не заглянувши до неї, негайно зав'язала сумку назад. У сумці тільки мої ксерокопії. Буба вихопив у повітря вказівного пальця і запально продовжив. А бачиш? Я видів то. Я кажу тобі, що такся мало стати. Ти мала розкрити сумку, аби він ще раз подивився на ту папку. А тепер він змусить тебе різними вмовляннями віддати папочку. Або, принаймні, витягти її з сумки. Тоді він вирве її в тебе і відразу втече бо тільки ці ті листочки йому і потрібні. Його підіслали забрати їх».